Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. Кетлін. Ліс навколо повнився шепотом. Швидкий струмок звивався скелястим ложем понизу долини. з його бурхливих вод блимало місячне сяйво. Під деревами тихенько ржали коні, перебираючи ногами на вологому всипаному листям ґрунті. Вояки напружено жартували з голосами – то тут, то там вона чула дзенькіт зброї, металевий скрип кольчуг, придушений якомога глухіший. Тепер уже недовго чекати, пані, мовив Галіс Молен. Він сам просив про честь захищати її під час майбутньої битви. Сотник сторожі зимосічі мав на те почесне право, в якому роб не міг йому відмовити. Кетлін була оточена тридцятьма вершниками, які мусили берегти її від усякої шкоди та доправити до зимосічі у разі поразки. Роб хотів дати п'ятдесят. Кетлін наполягала, що досить і десяти, що синові потрібен кожен меч, кожний вояк. Вони примирилися на тридцятьох і обоє лишилися невдоволеними. «Коли станеться, тоді й станеться», – відповіла Кетлін. Вона розуміла, коли станеться, то буде означати смерть. Можливо, смерть Гала або її власну, або робову. Смерть висить над усіма, нічиє життя не є недоторканним, єдина втіха чекати, слухати шепіт у лісі, тиху музику струмка, відчувати теплий вітер у волоссі. Зрештою, чекати то для неї звична справа. Чоловіки її життя завжди примушували чекати на себе. Виглядай мене, китечко, казав їй батько. Поїжджаючи до двору, на ярмарку або на війну, і вона виглядала, терпляче вистоюючи на мурах водоплену, повз які текли води червонозуба та перекату. Батько не завжди повертався, коли обіцяв. Бувало минали цілі дні, а Кетлін все вистоювала свою варту. Визираючи поміж зубців стін або крізь бійниці, аж поки не ловила очима князя гостера на старому брунатному мерині, що трусив собі доріжкою вздовж берега річки до пристані. Ти виглядала мене? питав він, схиляючись, аби обійняти доньку. Виглядала, китечко. Брандон Старк також прохав чекати його. Я не затримаюся надовго, моя люба панно, присягнувся він. Ми одружимося. Щойно я повернуся. Та коли настав обіцяний день, замість нього у септі поряд із нею стояв його брат Едарт. Не затримався коло молодої хіба що на два тижні, а тоді помчав на війну з обіцянками на вустах. Втім, на доданок до слів, він залишив їй ще й майбутнього сина. Дев'ять нових місяців з'явилося у небі, дев'ять вмерло і у водоплені народився роб. А його батько все бився на війні на далекому півдні. Вона привела його у світ серед крові та муки, не відаючи, коли не побачить свого сина, її сина, такого малесенького. І тепер вона чекала на роба, а ще на хай Меланістера, визолоченого лицаря, про якого люди казали, що чекати він не вміє зовсім. Крулеріс непосидючий норовом та швидкий на гнів, казав робові її дядько Брінден. На ці слова він поставив їхнє життя і надію на перемогу. Якщо роб і був наляканий, то жодного знаку не показував. Кетлін дивилася на сина, що рухався поміж вояків. Одного поплескав по плечі, з іншим пожартував, третьому допоміг угамувати занепокоєного коня. Обладунок роба тихенько дзвенів у лад його рухам, тільки голова лишалася непокритою. Кетлін бачила, як вітер ворушить його рудувато-брунатне волосся, і питала себе, коли ж це він так виріс, Йому п'ятнадцять, а він назріст уже такий, як вона. Хай виросте ще, попрохала вона богів. Хай зустріне свої шістнадцяті іменини, а тоді двадцяті, а тоді п'ятдесяті. Хай виросте вищим за батька і візьме на руки власного сина. Прошу вас, благаю. Вона дивилася на високого юнака з молодою борідкою, на лютововка, що трусив по його п'ятах, і бачила немовля, яке приклали їй до грудей у водоплені стільки років тому. Ніч була тепла, та від думки про водоплен вона затремтіла. Де вони? – питала вона себе знову і знову. Чи не міг її дядько помилитися? Так багато залежало від правдивості сказаного ним. Роб дав чорностругові три сотні добірної кінноти і відіслав приховувати їхні переміщення. «Хай ми нічого не знає», – мовив пан Брінден, коли повернувся. «Власним життям присягаюся. Завдяки моїм лучникам до нього не долетів жоден птах. Ми бачили кількох його розвідників, але ті, що помітили нас, вже нічого не розкажуть. Малувато він їх вислав і тепер нічого не знає. «Скільки людей у його війську?» – запитав її син. 12 тисяч піхоти, розкиданої навколо замку трьома окремими таборами із річками поміж них, відповів їй дядько, вишкірівшись, такою знайомою їй усмішкою. Іншого способу обсісти водоплен облогою немає, та це їх і згубить. Ще дві або три тисячі кінноти. Тож, крулеріс ріс має втроє проти нашого числа, зазначив Галбард Гловер. Так то воно так, погодився пан Брінден. Але панові Хайме дуже бракує однієї речі, а саме, спитав Роб, терплячки. Їхнє військо збільшилося відтоді, як вони вийшли з близнюків. З морестражу свої сили на з'єднання з ними вивів князь Язон Малістер. Це сталося тоді, коли вони обходили верхів'я синього зуба і чвалом неслися на південь. Сповзалися й інші – заплотні лицарі, дрібне панство, різні охотники та служиві безхазяїв, що втекли на північ після розгрому війська її брата Едмура під стінами водоплену. Вони усігнали коней так хутко, як тільки сміли, щоб досягти мети раніше, ніж взнає Хайме Ланністер, І тепер фатальна година майже настала. Тетлін дивилася, як син сідає у сідло. Оливар Фрей тримав його коня у поводу – Син князя Вальдера був на два роки старший за роба, але за вдачею років на десять молодший та полохливіший. Він прикріпив робового щита на місце і передав шолома. Коли роб опустив його на обличчя, таке любе та гоже. На місці її сина з'явився високий молодий лицар на сірому огирі. Серед дерев, куди не досягало місячне світло, було темно. Коли роб повернув голову і поглянув на неї, під його заборолом вона бачила самий лише морок. «Я маю проїхати перед лавою, пані матінко», – мовив він до неї. «Пан батько кажуть, що перед битвою слід показати себе своїм людям». То «Тоїть», – відповіла вона, – «хай побачать тебе. Це додасть їм мужності», – мовив роб. «Але хто додасть мужності мені?» – спитала вона себе, проте нічого не сказала, тільки вимушено всміхнулася. Робро звернув великого сірого коня і пустив його повільним кроком. По його слідах тінню бів сірий вітер, а позаду шикувалася мала дружина. Коли він силою нав'язав Кетлін її захисників, у відповідь вона наполягла, аби його теж охороняли, і значкове панство її підтримало. Їхні сини трохи не побилися за честь стояти поруч із молодим вовком, як його вже встигли прозвати. Серед його тридцяти були Торген Карстаркі з братом Едардом. Патрек Малістер, Малоджон Умбер, Дарен Роголіс, Теон Грей Джой, щонайменше п'ятеро з нескінченного виводку Вальдера Фрея – а ще кілька старших чоловіків на зразок пана Вендела Мандерлі та Робіна Кремінця. У супроводі Роба була навіть жінка – Дасія Мормонт. Старша дочка – пані Маегі, спадкоємиця ведмежого острова, худорлява та жилава, шестист зросту, що спала зі шпечастим телепнем ще в ті свої роки, коли дівчата сплять із ляльками. Кілька інших панів на те кривилися, але на їхнє буркотіння Кетлін не зважала. Йдеться не про честь ваших домів, панове, твердо оголосила вона, а про життя та безпеку мого сина. І якщо вже на те пішло, спитала вона себе, чи вистачить тих тридцяти, а чи вистачить шести тисяч. Десь далеко проспівала пташка, високий моторошний вереск, схожий на крижану руку, що торкається шиї. Їй відповіла інша, така сама птаха, а тоді третя, четверта... Той крик вона знала добре після років життя у зимосічі. Сніговий сорокопут. Його можна побачити лютою зимою, коли боже гай стоїть білий та тихий, пташка з півночі. Наближаються, подумала Кетлін. Наближаються мось пані, прошепотів галмолен. Така була в нього вдача переказувати очевидне. Помагайте нам боги! Вона кивнула, ліс навколо завмер у тиші. Вона почула ще далеко, але все ближче й ближче, тупотіння коней, брязкання мечів, списів та обладунків, мурмотіння людських голосів. Тут лайка, там сміх. Здавалося, пройшли цілі століття, звуки погучнішали. Вона почула ще сміх, якийсь наказ, плюскіт води від струмка, якого переходили туди-сюди. Пирхнув кінь, вилаявся чоловік. І, нарешті, вона побачила його хай лише на мить, облямованого гілками дерев на дні долини. Помилки бути не могло, навіть на такій відстані пана хайме ланістера ніхто не сплутав би з кимось іншим. Місячне сяйво висрібнило його обладунок та золоте волосся, перетворило кармазинове корзино на чорне, шолома на голові він не мав. Ось він там, а ось знову зник. Сріблястий обладунок сховався за деревами. Слідом їхала довга валка лицарів, служивих латників, компанійців, три чверті ланістерівської кінноти. Не така він людина, аби сидіти у наметі, поки теслі ладнають гуляй-городи, запевняв пан Брінден. Він уже тричі робив вилазки з лицарями, виловлюючи наскочників чи беручи приступом якогось упертого острога. Робкивнув і роздивився мапу, що йому намалював її дядько. Недобре навчив його читати мапи. Наскочте на нього отут, сказав він, візьміть кількасот людей не більше, під прапорами таллі. Коли він поженеться, ми чекатимемо на нього, палець просунувся на піввершка. Ось де. Ось де це тиша посеред ночі місячного сяйва та тіней, на товстому килимі сухого листя. На щільно порослих лісом гребенях пагорбів, що полого збігали до русла річки, де й підлізку майже не лишалося. Ось де, це її син на огирі, що кинув назад останній погляд і підняв меча у вітанні. Ось де це звук бойового рогу маєґе Мормонт, довге низьке гудіння, що покотилося вниз долиною зі сходу, повідомляючи, що останні вершники хайми в'їхали до пастки. Сірий вітер відкинув голову назад і завив. Виття, як здалося Кетлін Старк, пронизало її наскрізь. Вона затремтіла, то був жахливий моторошний звук, але в ньому чулася і музика. На мить вона відчула щось на зразок жалю до ланістерівців унизу. Ось як люди чують свою смерть, подумала вона. Донеслася відповідь з протилежного гребеня, де Джон підніс до вуст власного рога. На сході та заході прокриваву відплату засурмили Малістери та Фреї, на півночі, де долина звужувалася та вигиналася, як лікоть. Роги князя Карстарка додали свої глибокі жалібні голоси до страшного хору. Внизу на струмку кричали люди, коні ставали дибки. Раптом шепітна пуща гучно видихнула, торобові лучники, заховані серед гілля дерев, випустили стріли, ніч вибухнула вереском людей та коней. Навколо неї вершники піднімали списи, Резюка та листя, під якими ховалися жорстокі вістря, розсипалися, і під місяцем заблищала нагострена криця. Зимосіч почула вона клич роба і нове зітхання стрілу в повітрі. Він рушив геть від неї ристю, ведучи вершників донизу схилом. Кетлін сиділа на коні нерухомо, оточена сторожею Гала Молена. І чекала, як уже чекала в минулі роки на Брандона, Неда та свого батька. Вона знаходилася високо на гребені, і дерева ховали від неї більшу частину того, що відбувалося унизу. Один удар серця, два, чотири, і раптом вона зі своїми захисниками немовби лишилася сама у лісі. Решта розчинилася серед зелені, але кинувши погляд через долину на дальній гребінь, вона побачила, як із мороку під деревами виникають вершники Великоджона. Вони йшли лавою, довгою нескінченною. Якусь мить, коли латники щойно вихлюпнули хвилею з лісу, Кетлін бачила лише місячні відблиски на вістрях їхніх спесив. Мовби тисячі шершнів, охоплених срібним полум'ям, летіли донизу схилом гори. А тоді вона змигнула, і лишилися тільки вершники, що мчали до своєї та чужої погибелі. Опісля вона не могла навіть стверджувати, що бачила битву. Але чула, бо уся долина дзвеніла луною. Хряскання списів, що ламалися, брязкіт мечів, вигуки ланістер, зимосіч, таллі, водоплени таллі. Коли вона зрозуміла, що бачити нема чого, то заплющила очі і стала слухати. І битва ожила навколо неї. Вона чула тупіт копит, плюскіт підкованих чобіт у мілкій воді, дерев'яний стукіт мечів по дубових щитах, скрегіт криці на криці, свист та шипіння стріл, грім летавр. верескливе виржання тисяч коней. Вояки волали прокльони, благали про милосердя і отримували. Або не отримували його, і виживали, або помирали на полі битви. Гребені та схили виробляли зі звуками бою дивні штуки – Одного разу вона почула робів голос так ясно, нібито він стояв просто коло неї, вигукуючи «до мене, до мене», а ще чула гарчання та клацання зубів вовка, тріск плоті, що виривалася шматками з його жертв, верески болю та жаху з горлянок людей і коней. Чи то був лише один вовка чи більше, хто зна, ніхто не сказав би напевне. Потроху звуки битви стишувалися, і нарешті залишився тільки голос вовка. На сході зайнявся світанок, і сірий вітер знову заходився вити. Роб повернувся до неї на іншому коні, мерені в яблуках, замість сірого огиря, яким рушив донизу. Вовча голова на щиті була посічена на шматки. Через глибокі зарубки віднілася дубова основа, та самого Роба, здається, не зачепило. Втім, коли він під'їхав ближче, Кетлін помітила, що кольчужна рукавиця та рука в вапен руку просякли чорною кров'ю. «Тебе поранено», – вимовила вона. Роб підняв руку, стиснув та розтиснув пальці. «Ні», – мовив він. «То, мабуть, кров торгена, або ж він струснув головою, не знаючи я». З за ним піднялася купка вояків у побитих латах, у грязюці, з вишкіреними в посмішках обличчями, під проводом Теона та Великоджона. Між собою вони тягли пана Хайме Ланністера, якого й ж бурнули перед її конем. «Крулеріз», – оголосив Гал без жодної потреби. Ланністер підняв голову. «Пані Старк», – мовив він з колін, – «однією щокою в нього стікала кров, що це з порізу на черепі». Але бліде вранішнє світло повернуло його волосю трохи золотого блиску. «Я б віддав вам меча, та з ним трапилася халепа». «Вашого меча мені не потрібно, пане лицарю», – відповіла вона. «Віддайте мені мого батька та брата Едмура, віддайте моїх доньок, віддайте мого пана чоловіка». «На жаль, з ними теж трапилася халепа». «На жаль», – холодно повторила Кетлін. «Вбий його, робе!» – закликав Теон Грейджой. «Зітни голову!» «Ні!» – відповів її син. Стягуючи, скривав лену рукавицю. «З нього живого більше користі, аніж із мертвого. Та й мій вельможний батько ніколи не терпіли вбивства полонених після битви. «Яка мудра людина!» – зазначив Хайме Ланністер. «Ще й шляхетна!» «Приберіть його геть і закуйте в кайдани!» – наказала Кетлін. «Робіть, що кажуть пані Матінка», – підтвердив Роб, – «і поставте міцну варту. Князь Карстарк забажає бачити його голову на шпичці». «То вже напевне», – погодився Великоджон, змахнувши рукою. Ланністера відвели, аби перев'язати та закувати. «Навіщо князеві Карстарку голова Крулеріза?» – запитала Кетлін. Роб глянув на ліс із тим відсутнім виразом, який інколи з'являвся на обличчі його батька. «Він убив!» Їх. Синів князя Карстарка, додав Галбард Гловер. Обох, уточнив Роб, Торгена та Едарда, а ще Дарина Роголіса. У мужності Ланістерові не відмовиш вів далі Гловер. Коли він побачив поразку війська, то зібрав малу дружину і ринув у гору долиною, сподіваючись дістатися князя Роба та вбити його. І майже дістався. «Якби не схибив, загубивши меча у шиї Едарда Карстарка, перед тим відрубавши руку Торгенові та навпіл розваливши голову Даринові Роголісу», – розповів Роб. «Він увесь час гукав моє ім'я, якби вони його не затримали, то в жалобі зараз була б я, а не князь Карстарк», – докінчила Кетлін. «Твої люди, Роба, зробили те, що присягалися робити». Вони загинули, захищаючи свого господаря. Сумуй за ними. Вшануй їх за мужність. Але не зараз. Зараз сумувати нема коли. Ти відрубав голову змії. Але три чверті її тіла усе ще обвивається навколо замку мого батька. Ми виграли битву, але не війну». «Але ж яку битву?» – гаряче вигукнув Теон Грейджой. Ласкава пані держава не знала такої перемоги від полум'яного поля. Клянуся вам, ланістерівців полягло в десятеро проти наших. Ми взяли в полон трохи не сотню лицарів та добрий тузінь значкового панства, князя Вестерліна, князя Відшиба, князя Гарта Зеленополя, князя Естрена, пана Титоса Бракса, Малора Дурнійця, ще й трьох ланістерів на додачу до хайми. «То небожі князя Тайвена, двоє синів його сестри і один покійного брата. А князя Тайвена?» – перебила Кетлін. «Чи ви теони часом не захопили в полон самого князя Тайвена? Ні, тільки відповів застигнутий зненацька Теон. Доки цього не сталося, війну не скінчено. Роб підняв голову і відкинув волосся з очей. Пані Матінка мають рацію. Попереду лежить водоплен.